Tizenkettedik fejezet Az árnyék faló macska ügyességgel mozgott a sötétben. Zajtalanul és észrevétlenül surrant a falak árnyékában. Ki gondolta volna, hogy erre felé jár? Memphis szegény negyede aludt. Sehol egy kapus, sehol egy éjjeli őr, mint ahogy a gazdag villák előtt. A férfi egy fából készült, mozgatható állkapcsú sakálmaszkkal eltakarta az arcát, majd behatolt abba a házba, amelyben a Sphinx őrparancsnokának az özvegye lakott. Sosem vitatta a kapott parancsot, a szívéből már régóta kihalt minden érzés. Sólyomember ember volt, a sötétségből merítette az erejét. A szerző megjegyzései. Az árnyék faló, egy egyiptomi kifejezés szó szerinti fordítása, jelentése gyilkos. Sakál maszk, papok viseltek ilyen maszkot, amikor az istenek szerepét játszották a rituálék során. ember, a farkas ember elképzelésének egyiptomi megfelelője. Az öreg hölgy felriadt álmából. A rettenetes látomástól elakadt a lélegzete. Felsikoltott, majd holtan hanyatlott vissza. A gyilkosnak nem is kellett fegyvert használnia. A fecsegő nem beszél többé. Asher tábornok úgy hátba vágta az újoncot, hogy az elterült a kaszárnya poros udvarán. Az ilyen puhányok nem érdemelnek jobbat. Egy íjász kilépett a sorból. Az újonc semmit sem vétett, tábornok. Nem kérdeztelek. Kilépni számodra vége a hadgyakorlatozásnak. 15 nap szigorított fogda, és egy hosszú szolgálat valamelyik déli erődben. Ez majd fegyelemre szoktat. A tábornok még elrendelte, hogy a szakasz fusson egy óra hosszáig teljes felszerelésben, ijjakkal, tegezekkel, pajzsokkal, és az élelmiszeres zsákokkal. A hadjáratban sokkal keményebb megpróbáltatások várnak rájuk. Gyakorlatozás közben tilos megállni. Ha egy katona kimerülten összerogyott, a tábornok a hajánál fogva húzta föl és kényszerítette, hogy tovább fusson. Aki ismét kidőlt a sorból, arra sötét zárka várt. Ashernek elég tapasztalata volt már hozzá, hogy tudja, csak könyörtelen kiképzéssel lehet győzedelmes sereget nevelni. Minden kiált szenvedés, az önfegyelem újabb és újabb próbára tétele növelte az esélyét annak, hogy a katona túléli az ütközeteket. Az ázsiai csatatereken szerzett érdemei miatt Ashert, a hőst, akinek a tetteit Egyiptom szerte emlegették, kinevezték a lovak felügyelőjévé, az újoncok elöljárójává és a Memphisi főkaszárnya kiképző tisztjévé. Most gyakorlatoztatott utoljára, ugyanis az előző nap hivatalosan kihirdették az előléptetését. Vad élvezettel osztogatta a parancsokat, abban a tudatban, hogy végre megszabadult a rabszolgamunkától. Mint a fáraó külföldi követe, ezen túl ő továbbítja a király parancsait a határokat őrző csapatoknak. Ő lett őfelséges szekérhajtója és a jobboldali zászlóvivője. A kistermetű termetű Asher igencsak csúnya ember volt. A haját rövidre nyírta, a vállát viszont fekete, erőteljes szőr borította. Széles melkasa, izmos, ám de rövid lába volt. A vállától a köldökéig húzódó sebbhely arra a pengére emlékeztetett, amely majdnem kioltotta az életét. A támadó járt rosszabbul, áser csillapíthatatlan görcstől rázkodva puszta kézzel megfojtotta. A tábornok ráncoktól barázdált arca rákcsálóira emlékeztetett. A kedvenc kaszárnyájában töltött utolsó délelőttje végén Ashernek már a tiszteletére rendezett lakoma járt a fejében. Épp indult volna a mosdótermek felé, amikor egy összekötő tiszt lépett hozzá. Bocsásson meg, hogy zavarom tábornok, egy bíró szeretne önnel beszélni. Ki az? Sosem láttam még. Küldje el! Azt állítja, hogy sürgős és súlyos ügyről van szó. Mi az? Bizalmas. Csak önnek mondja el. Na, vezesse ide! Pászert az udvar közepére kísérték, ahol a tábornok a háta mögött összekulcsolt kézzel várakozott. Tőle balra az újoncok végeztek erősítő gyakorlatokat, jobbján az íjászatot gyakorolták. – Hogy hívják? – Pászer. – Gyűlölem a bírókat. – Mi a kifogása ellenük? – Csak szaglásznak mindenütt. – Én egy eltűnés ügyében nyomozok. – Kizárt, hogy ilyesmi történjen az én ezredeimben. – A Sphinx díszőrségében sem eshet meg? – A hadsereg az hadsereg marad, még akkor is, ha a veteránokat foglalkoztat. A Sphinx őrei mindig is hibátlanul végezték a feladatukat. A volt őrparancsnok a felesége állítása szerint meghalt. Mégis azt kérik tőlem, hogy írja alá az áthelyezését. Hát akkor írja alá. A feletesek utasításait nem szokás kétségbe vonni. Én viszont most megteszem. A tábornok elvörösödött. Hm. Ön fiatal és tapasztalatlan. Leléphet. Nekem nem parancsol tábornok. Tudni akarom az igazat erről az őrparancsnokról. Ön nevezte ki a posztjára, ugye? Vigyázzon, bíró! A tábornokkal nem szokás újat húzni. A törvény mindenkire egyformán vonatkozik. Nem tudja, kivel beszél. Még egy rossz szó és eltaposom, mint egy férget. Aser ezzel faképnél hagyta Pászert az udvar közepén. A bíró megütközött a heves kirohanáson. Miért ez az ellenségesség, ha semmit sem lehet a tábornok szemére vetni? Pászer már majdnem kilépett a kaszárnya kapuján, amikor a fogdára ítélt íjász utána szólt. Pászer bíró! Tessék! Talán segíthetek. Mit akar megtudni? A Sphinx volt őrparancsnokáról akartam felvilágosítást kérni. A kaszárnya levéltárában a katonai nyilvántartásból mindent megtudhat. Kövessen, kérem. Miért segít nekem? Vádat fog emelni a ser ellen, ha talál valamit? Habozás nélkül? Akkor jöjjön. A levéltáros a barátom. Ő is gyűlöli a tábornokot. Az íjász rövid megbeszélést tartott a levéltárossal. Ahhoz, hogy bejuthasson a kaszárnya levéltárába, mondta ez utóbbi, a vezír hivatalából kellene felhatalmazást hoznia. Én most elmegyek egy negyed órára, ebédidő van. Ha még itt találom, amikor visszajövök, kénytelen leszek riasztani az őrséget. Pásszer 5 perc alatt rájött, hogy milyen rendszer szerint tárolják az iratokat. Három perc alatt megtalálta a megfelelő papírustekercset, elolvasta, megjegyezte a tartalmát, visszatette a helyére, és már kint is voltak a szárnyából. Az őrparancsnok példás karriert futott be, makulátlan életet élt. A papírusz vége viszont érdekes információval szolgált. A veterán alá négy emberből álló őrség tartozott. A két legidősebb a Sphinx egy-egy oldalán, a másik kettő a Kefrén piramisához vezető rámpa aljában a falakon kívül posztolt. Most már tudta a nevüket, tehát valószínűleg megoldódik a rejtély, ha kikérdezi őket. Kem borús arccal érkezett a hivatalba. Meghalt. Ki? Az őrözvegye. Amikor ma reggel arrafelé járőröztem, gyilkos észrevett valami szokatlant. A háza ajtaja nem volt becsukva. Bementem, és már csak a holtestet találtam. nyomai? Semmi. A kor és a bánat végzett vele. Passer meg fogja bízni az írnokát, járjon utána, hogy a hadsereg gondoskodik-e a temetésről. Amennyiben nem majd ő maga állja a költségeket. Jó lehet, nem felelős az özvegy haláláért, mégiscsak ő zavarta meg utolsó napjainak a nyugalmát. Előrébb jutott a nyomozásban? kérdezte Kem. Meglehetősen, legalábbis remélem. Pedig Asher tábornok nem volt hajlandó segíteni. Íme a négy veterán neve, akik az őrparancsnok alatt szolgáltak. Tudja meg, hol laknak. Járrott abban a pillanatban érkezett, amikor Kem kilépett az ajtón. Az az, hogy nem hagy nyugton, panaszolta a pászernek összetörten. Tegnap már vacsorát sem főzött. Ha ez így folytatódik, még az ágyából is kitilt. Szerencsére a lányom egyre szebben táncol. E kifakadás után már csak magában morgott tovább a tápláit rendezgetve. Majdnem elfelejtettem. Átnéztem a hajóépítésre jelentkező munkások névsorát. Egyetlen egyel kapcsolatban támadtak kétségeim. Elkövetett valamit? Belekeveredett valamilyen amulett ügybe. Az előzmények? Biztos voltam benne, hogy érdekelni fogja. Mosolygott el, járott elégedetten. Csak alkalmilag végez ácsmunkát. Korábban Intéző volt a fogorvos Kádás birtokán. Nem volt könnyű bejutni Kádás várószobájába, de végre leülhetett egy töpörödött kis ember mellé. Gondosan nyírt fekete haja és bajsza, fakó bőre, aszott anyajegyekkel telehintett hosszukás arca visszataszítóan komor külsőt kölcsönzött neki. A bíró köszönt neki, és megpróbált szóba elegyedni vele. Kínos pillanatok ezek, ugye? A kis ember bólintott. Nagyon szenved? A kis ember csak legyintett válaszkép. Nekem életemben most fáj először a fogam, vallotta meg pászer. Járt már más fogorvosnál is? Kádás megjelent az ajtóban. Hászer bíró. Csak nem fája a foga. Sajnos igen. Ismeri Sésit? Még nem volt szerencsém. Sesi a palota egyik legkiválóbb tudósa. A vegytan terén nincs hozzáfogható, ezért mindig tőle rendelem a tömőanyagokat. Most is egy újdonságot hozott nekem. Várjon kérem egy kicsit, nem tart soká. Ráadás olyan készségesnek mutatkozott, mintha egy régi barátjának mentegetőzne a várható várakozásért. Pászer sejtette, hogy ha Sési továbbra is olyan szűkszavú lesz, mint rövid ismeretségük alatt, akkor tényleg nem kell sokáig várakoznia. Így is lett. Tíz perc múlva már jött is érte a fogorvos. Üljön le ebbe a karosszégbe és hajtsa hátra a fejét. Nem túl beszédes a tudósa, valóban meglehetősen zárkózott, de egyenes ember, akire mindig lehet számítani. No, hol fáj? Azt nem tudnám megmondani. Fáj. Na, lássuk csak. Kadas egy tükörben vizsgálgatta pászer fogait a beeső napsugárban. Járt már valaha fogorvosnál? Csak egyszer, mikor egy vándor fogorvos jött a falumba. Mm, látok itt egy, egy aprócska lyukat. Mm, megerősítem ezt a fogat. Igen, jó tömést teszek bele. Pisztácia gyantából, núbiai földből, mézből, kőszilánkokból, zöld kenőcsből és réz áll. Ha mozogna a fog, egy aranyszállal hozzákötöm majd a szomszédos őrlőfoghoz. Ne, nem, nem, erre mégsem lesz szükség. Hmm, elég erősek, egészségesek a fogai. Az ínyére viszont vigyáznia kell, hogy ne gennyesedjen, használjon öblögetőszert. Sártökből, gumiból, ánisból és szikomorfa gyümölcséből elkészítheti. A keveréket hagyja egy éjszakán át a szabadban, hogy magába szívja a harmatot. Az ínyét azután dörzsőjebe rendszeresen cimetfából, mézből, gumiból és olajból készített pasztával. És, és rágjon gyakran zellert. Mint tudja, a zeller frissít, meghozza az étvágyat, és még a fogakat is erősíti. Na, most pedig térjünk a tárgyra. Ö, nem a fogai miatt jött hozzám, csak így minden bejelentés nélkül. Akkor hát miért? Pászer megkönnyebbülten állt föl a székből, örült, hogy megmenekül a fogorvos szerszámaitól. Az intézője miatt jöttem. Már elbocsátotta azt ami mi hasznát. Én nem róla, hanem az előzőről szeretnék önnel beszélni. Ső? már nem is tudom, ki volt az, mondta Kádás, miközben megmosta a kezét. Próbáljon csak visszaemlékezni. <gül> nem, tényleg, nem megy. Gyűjt a muletteket? A gondos kézmosás ellenére a fogorvos keze ugyanolyan vörös maradt, mint volt. Tehát mint mindenki másnak, nekem is van néhány amulettem, de nem különösebben fontosak a számomra. Pedig úgy hallottam, hogy a szép amulettek nagyon értékesek. Hát, kétségtelenül. A volt intézőjét nagyon érdekelték az amulettek. El is lopott néhány szép darabot. Ezért jöttem. Meg akarom kérdezni, hogy önt is meglopta-e? Hát, egyre több a tolvaj, mert egyre több az idegen Memphisben. Memphis lassan már nem is egyiptomi város. Badjai vezír a felelős ezért a maga rögeszmés fethetetlenségével. A fáraó annyira megbízik benne, hogy senki sem mer ellene szólni. Ön még kevésbé fogja bírálni, mint mások, hiszen az alárendeltje. Szerencsére elég szerény a rangja ahhoz, hogy találkoznia kellene vele. Olyan rettenetes ember? Ha, hajlíthatatlan! Nem sokáig maradtak bírók azok, akik erről megfeledkeztek. Hát persze, mindegyikük követett el hibákat, de ez a vezír szétrohasztja az országot, mert úgymond az igazság nevében nem hajlandó elűzni az idegeneket. Hm. Tehát Letartóztatta a volt intézőmet? Munkára jelentkezett a hajóépítőknél, de a szokásos ellenőrzéskor fény derült a múltjára. Igazán szomorú történet. Egy készítőtől lopott amuletteket azokkal kereskedett, de az ön következő intézője feljelentette és elzavarta. Hm, kinek a megbízásából lopta az amuletteket? Ezt nem tudom. Ha lenne rá időm, utána járnék, de semmilyen támpontom sincs a nyomozáshoz, és annyi más dolgom is van. Az a fő, hogy öntől nem lopott el semmit. Köszönöm a jó tanácsokat, Kádás. A rendőrfőnök magához hivatta a legjobb embereit. Erről a megbeszélésükről nem készül hivatalos feljegyzés. Ment Mosze áttanulmányozta a bíróról szóló jelentéseket. Semmilyen titkos bűn, törvénybe ütköző szenvedély, sem szerető, sem kapcsolatok. Hm. Talán félisten ez az ember? Csak ennyire jutottak? A mestere egy bizonyos bránír, szintén Memphisben él. Pászer gyakran felkeresi. De egy öreg, visszavonult orvos. Ártalmatlan, semmi hatalom nincs a kezében. Az udvarnál hallgattak rá, Valaha, tette hozzám Entmossé -e gúnyosan, nincsen makulátlan ember, még pászer sem lehet az. A hivatásának él, mondta egy másik rendőr, és nem hátrál meg olyan hatalmasságok előtt sem, mint Dénész vagy Kádás. A becsületes és bátor bíró, hm, azt akarják, hogy ezt elhiggyem? Pojtassák a munkát, remélem legközelebb valami hihetőbb eredménnyel állnak elő. Ment Mosze visszavonult, hogy kedvenc halastavánál elmélkedhessen. Az a kellemetlen érzése támad, hogy nem ura a helyzetnek, illetve azt sem tudja, hogy mitől kell igazán óvakodnia. Tartott tőle, hogy egy tévedés foltot ejthet a jó hírén. Pásszer egy egyszerűen talán csak naív, és előbb-utóbb bele fog veszni Memphis útvesztőibe. Ám az is lehet, hogy Valóban rendkívüli ember, aki eltökélten halad előre, nem gondolva a veszélyekkel és az ellenséggel. De végül is mindegy. Mindenképpen bukásra van ítélve. Ám fennáll egy harmadik lehetőség is, ami sokkal aggasztóbb. A kis bírót talán megbízta valaki. Talán valamelyik ravasz udvaronc, akinek a mesterkedéseibe nem látni bele. Mentmoszét már a gondolat is bosszantotta, hogy valaki esetleg a saját fegyvereivel támad ellene. Hívta hát az intézőjét és megparancsolta, hogy készítsék elő a lovát és a szekerét. A sivatagba megy nyúlra vadászni. A vadászat majd megnyugtatja.